Що ж ви оце думаєте з ним чинити? А що ж більше, як не киями? Та вже сього не так, як Кирила Тура. Цьому вже треба так боки нагріти, щоб не діждав більш рясту топтати. Кругом запорозці, як ті гусаки, повитягували шиї, слухають, що Гетьман скаже. А Гетьман повів кругом якось лукаво очима.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 Купа чи мала, і зробили судне колесо, і всі діди стали в первій лаві, похиливши тяжкі од думок голови, тоді й гетьман з вельможною старшиною вийшов з бенкетного двору. От і став на своєму гетьманському місці під бунчуком і корогвою і вщухли всі, слухаючи, що казатимуть старійші якогось тільки що кошовий дід, батько-пугач, виступивши наперед, хотів кланятись на всі боки до радного слова, аж Іван Мартинович звелів ударити у срібні сомкові бубни і прийняв сам таке слово. Панове полковники, осаули, сотники і вся старшина – «І ви, братчики Запорозькі, і ви, козаки Городовії, а найбільш ви, мої низові дітки, до вас тепер оберну я слово, а вся рада нехай послухає й розсудить, як заохочував я вас із собою на Україну, на волю і на розкоші, так чи вже ж я зло вам мислив?» Чи вже я вас думав киями замість паляниць годувати? Ох, Боже, мій милий, серця свого вколупав би я та дав своїм діткам. А тут ось сиві голови січові знайки та киї таки її вимагають. І за що ж мусить погибати хоч би оцей безталанний Олекса Сенчило? А Олекса сенчило стоїть посеред колеса. За те, що трапилось, може раз не віку вскочити в гречку. Який же його бій терпить, ходючи посеред спашу? Хіба в Запороз'я душа злопуцька не хоче того, чого й людська? Добре всічі за все карати. А тут нам через жінок швидко доведеться перевести всіх братчиків.